Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural. Spuneam și în prezentarea emisiunii o ipoteză pune pe jar comunitatea fizicienilor teoreticieni și anume faptul că undele gravitaționale ar fi fost observate experimental. După 100 de ani, Einstein se dovedește a fi avut dreptate. Einstein se dovedește a fi avut dreptate în multe, în multe aspecte. Probabil că dacă ar fi așa, ar fi Cel puțin o confirmare a geniului lui Einstein, dar poate că este mai mult de atât. Și vorbim acum cu domnul Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător la compania Philips Research din Eindhoven, Olanda. Bună ziua, mulțumim mult pentru prezență! Bună ziua! Sărbuna. Pentru că Cristian Presura a și scris despre acest subiect un articol foarte interesant pe care îl înțelege orice nespecialist, orice nefizician. Uh, și ne-am gândit și noi să vedem de ce e așa o mare vulvă între dumneavoastră, domnule Cristian Presură, fizicienii. Uh, în primul rând trebuie să spun că este un zvon. Uh, nu este confirmat oficial, uh, ca orice zvon așteptăm după confirmări oficiale, dar s ar putea să fie și infirmat. Uh, ce se întâmplă? În ultimul timp rezultatele acestea de impact mondial de obicei, suflă afară din laboratoare înainte de a se publica lucrările științifice. Și aici este vorba despre un fizician de renume care a auzit zvonuri din laborator și care bagă mâna focă, într-adevăr, experimentul LIGO, un experiment din Statele Unite cu un interferometru mare de tot, cu brațe de, de kilometri, că acesta a confirmat într-adevăr undele gravitaționale. Dar acum, cum să spun, care ar fi interesul unei astfel de scurgeri de informații dacă n-ar exista o bază reală? Probabil că există o bază reală, numai că povestea este puțin mai, mai complicată, ca să spun așa. S-a întâmplat acum 2 ani de zi, nu, acum 5 ani de zile la același experiment și anume niște oameni cu acordul conducerii experimentului au introdus date false în interiorul experimentului, fără să spună colegilor. Tocmai pentru ca să verifice că procesul este corect, iar uh, cei care au, uh, au analizat datele au ajuns la concluzia că există unde gravitaționale uh, și după aceea, după ce a ieșit în afară din presă, s-a dovedit de fapt că erau date introduse intenționat pentru a verifica corectitudinea. Nu a fost niciun de niciun fel de greșeală, a fost o, o procedură care acum cred că s-ar putea să se repete, dar încă o dată, s-ar putea să fie așa ceva sau s-ar putea să fie într-adevăr date reale. Bun, trebuie hai... să așteptăm puțin. E corect mea. așa să-ți păcălești ei proprii cercetători? Câteodată este, pentru că aceste experimente sunt experimente care se fac odată, să spun, la câțiva ani, la cinci ani, la șase ani. Nu se verifică imediat. Uh, și atunci cercetătorii au tendința de multe ori ca să, uh, cum să zic eu, nu se exagereze puțin rezultatele, dar să le pună într-o lumină favorabilă. Uh, și atunci uh, Cei de la conducerea proiectului s-au gândit Ca să facă o treabă în așa fel cât să fie totuși corect Să fie cercetorii, să fie foarte, foarte atenți La toat, toți pașii pe care îi fac Bun, deci, acum a... mai în fizică. Da, Haideți da. să plecăm de la ipoteza că se va confirma uh, ex Experimental așadar Existența undelor gravitaționale Prevăzute teoretic de Einstein Repet Ce cum să spun? Care ar fi importanța, în ce ar consta importanța acestei confirmări experimentale? Doar faptul că ar fi confirmată experimental? Uh, nu. nu, nu numai atâta. Uh, ce se întâmplă? Credem așa de mult în teoria lui Einstein, cred că acum nimeni nu se mai îndoiește că uh, nu o să fie așa. Uh, nu, nu este numai atâta. În primul rând trebuie să spunem ascultătorilor ce sunt undele gravitaționale uh, și o le asemăn întotdeauna unor unde de pe suprafața unor ape unei ape. Tot așa după cum un vapor creează unde pe suprafața apei, așa și corpurile masive din univers, stele sau găuri negre, tulbură spațiu prin care, prin care trec ele. Și noi de la depărtări putem să percepem aceste unduiri, aceste tulburări ale spațiului, tot așa cum un Pescar simte, să spunem, unduirile de pe suprafața apei atunci când trece un vapor pe lângă el. Deci, în esență, undele gravitaționale sunt unde care se deplasează cu viteza luminii și sunt niște unduiri, niște deformări ale spațiului. Acolo unde se produc ele la depărtări cosmice sunt foarte mari, La noi însă sunt foarte mici, sunt foarte greu de detectat. Dacă însă se va dovedi că într-adevăr au fost detectate unde gravitaționale, aceasta deschide o oportunitate nouă în fizică, care nu există până acum în astronomie, și anume astronomia gravitațională. Până acum aveam astronomie optică, ne uitam cu telescoapele optice, aveam astronomie radio sau cu telescoape radio ascultam undele radio care veneau de la pulsari îndepărtați sau de la uh, supernove. Acum însă am putea să facem astronomie gravitațională. Ascultăm undele gravitaționale, are unor efecte cosmice care au loc în depărtările spațiului. Ar fi Prima complementară cu celelalte tipuri da. de astronomii? Da, ar fi complementară, pentru că ar fi date experimentale noi. Și atunci le punem împreună cu datele optice. De exemplu, dacă undele gravitaționale vin din același loc ca și undele luminoase să spunem că este o explozie a supernovei și în același moment detectăm și unde gravitaționale de la, de la aceeași supernovă, pentru că știm că vin în aceeași direcție și la același moment de timp, pentru că ambele circulă cu viteza luminii, atunci putem să aflăm mai multe despre supernova. Deci tabloul va fi mai complet. Tabloul va fi mai complet și, bineînțeles, ar putea să aflăm lucruri pe care acum nu le cunoaștem. Și ca să speculez numai puțin, există așa-numită materie întunecată în univers care nu interacționează decât gravitațional. Nimeni nu spune că și, și acesta ar putea să producă unde gravitațional. Adică și ele ar putea să producă. Nu se știe. E doar o speculație. Unii o fac. Deci ar putea să apară și ceva nou despre care acum nu știm absolut deloc. Explicați-ne dacă, dacă aveți amabilitatea tot așa metaforic să înțelegem Cum pot fi decelate, cum pot fi observate, cum pot fi puse în evidență aceste unde gravitaționale Pentru că pare destul de, pare destul de dificil Pare complicat exact dacă până acum cu toată tehnologia care există la ora actuală nu s-au putut detecta da. Din punct de vedere teoretic nu este chiar atât de greu de înțeles Deci, cum am spus, undele gravitaționale sunt deformări ale spațiului. Adică spațiul se tulbură, în loc ca să fie drept, așa cum îl percepem noi, lumina merge în linii drepte, în momentul când spațiul se tulbură, lumina va merge pe, în direcții curbe, va, va merge drumuri mai lungi, drumuri mai scurte. E ca și cum ne-am uitat, de exemplu, printr-un geaz din, din acela care deformează imaginea. Da. Dacă spațiul nostru ar fi curbat într-o măsură foarte mare atunci noi ne-am vedea unii pe ceilalți ca și într-o oglindă deformată. Ne-am deformat în toate felurile și ne-ar fi la un moment dat poate greu să ne recunoaștem. Dar nu, spațiul nostru este euclidian. Deformarea există, dar este foarte mică. Deformarea undelor gravitaționale care au fost detectate acum este ceva de ordinul de 100.000 de ori mai mică decât dimensiunea unui nucleu. Vă seama, deci este, este, este nu numai dimensiunea unui nucleu, care e mult mai mic decât un atom, dar încă o dată de 100 de ori mai mic, sunt foarte greu de detectat. Iar interferometrul din America, care este construit, este un interferometru care are un braț lung de uh, câțiva kilometri, iar brațul respectiv, când trece unda gravitațională, el devine cât mai lung, cât mai scurt, cât mai lung, când mai scurt, când mai lung, când mai scurt <sus> pentru că spațiul se tulbură, știți? Foarte și, interesant. Și uh, el devine cât mai lung, când mai scurt, însă cu aproximativ sută de ori mai mic decât dimensiunea unui nucleu de atom sunt extrem de greu de detectat, dar totuși inginerii au fost în stare de performanță asta extraordinară. Și dacă reușești să, să detectezi această variație de, de dimensiune, poți fi sigur că, ace, că mă rog, e, se, a, se produce din cauza undei gravitaționale sau pot apărea și alte cauze? O, vă dați seama cât de atenți trebuie să fie. Pentru că și un tractor care trece, să spunem, la 20 de kilometri de părtare, poate ca să facă, lase respectiv să vibreze, oglințile respective să vibreze. Și atunci brațul interferometrului vibrează nu din cauza că a trecut un tractor gravitațional, din cauza că a trecut un tractor, știți? E ia toate lucrurile acestea în considerare de aceea trebuie să fie foarte, foarte atenți în toate analizele pe care le fac. De aceea, încă o dată, <gână> spun că există procedura asta dată să injecteze date față pentru ca să verifice. Toate datele da, Nu e am... chiar un zvon, e un murmur <laughs> E un murmur mur. <laughs> e mur. Dacă am înțeles bine mai există și în Europa Astfel de interferometre Sunt mai performante decât cel din America? Uh, uh, am impresia că nu Am impresia că cel din America este cel mai performant dar fără îndoială o să se construiască pe viitor. Dacă la LIGO, într-adevăr, s-au detectat unde gravitaționale, vă dați seama că și tutorii din Europa se duc la Bruxelles și stau acolo repede cu proiectele deja pregătite pentru <laughs> că <laughs> construi și mai mari. Am înțeles. Domnule Cristian Presur, înainte de a încheia acest interview pentru care vă mulțumim foarte mult, vă pun și o întrebare tipic jurnalistică. De ce am avea nevoie să cum să, spun, să avem confirmarea experimentală a undelor gravitaționale? Deci, în afară de faptul că uh, putem să facem astronomie gravitațională, uh, mai este un lucru, știți? Când am descoperit undele electromagnetice, acum 100, știu și eu, 50 de ani, lumea cea la ce se pune asta? Nu putea să-și imagineze că din acele unde electromagnetice o să apară mai târziu radio televizorul, internetul, computerul, tot ceea ce avem acum sunt rezultat al descoperirii undelor electromagnetice. De la Hertz, de la Maxwell Deci nici nu știm la ce ne-am putea aștepta mai târziu Absolut, asta vreau să vă spun dar Găsim unde gravitaționale, nu știm Unii speculează că ar putea ca să facem mașini care călătoresc în timp, Pentru că putem să modificăm gravitația Dar nu știm Pur și simplu răspunsul cel mai corect este că nu știm Dar pot să apară într-adevăr Poate nu peste 5 ani, poate nici peste 50 de ani Dar o să apară la un moment dat Și foarte probabil să apară niște descoperiri Din asta uluitoare Pe care probabil acum numai ele extraterestrii le au Sunteți convins că există extraterestri? Mă rog. Eu sunt convins. Eu mă întreb, doamnă, păi Universul este așa de mare. E Știți ce să spune? Că dacă fiecare om care a trăit pe Pământ vreodată, la fiecare secundă a spune numele unei stele, tot, tot n-ar epuiza toate stelele care sunt în Univers. Am Toți înțeles. oamenii de pe Pământ. La fiecare secundă. Înțelegeți? Deci Asta nu, putem, de nu putem fi singuri în Univers. Este exclus. Vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Avem lucruri interesante. Se da, tulbură flat. spațiul, da, se da. tulbură timpul, se tulbură și timpurile. Noi, Noi e bine să visăm la stele. Noi să rămânem liniștiți. Noi să rămânem liniștiți vă mulțumesc. și curioși în continuare pentru că este o condiție esențială să putem evolua. Vă mulțumim da, foarte, eu. foarte mult! Eu vă mulțumesc! O zi bună. La fel în bună. continuare, bună la revedere. Bună. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul Cristian Presură, doctor în fizică și cercetător la compania Philips Research din Neinhoven, Olanda și autorul cărții Fizica povestită apropo de cât de uh, frumos și plastică ne-a povestit cum e cu undele gravitaționale. Este o... și un mare profesionist, dar și un foarte bun povestitor. Și un foarte de, de, știință. de știință. Știința în cuvinte potrivite este invidioasă. Este invidioasă, da. Uh, ne mai auzim în curând cu domnul Cristian Presură. I've been needing your love, hear me pleading, love, my heart is bleeding, take me back where I belong, I know folks are saying from you, I've been straying, but still, I keep praying, Take me back where I belong Poor lonesome me Why can't you see Let bygones be Take me back where I belong Don't be hesitating Too long I've been waiting Love I'm Take me back where I belong.